Розділ 30. Кроз'є. 70 градусів 5 мінут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 15 лютого 1848 року. Джентльмени, настав час подумати про наші можливі дії в наступні місяці», – сказав капітан Кроз'є. «Ми маємо ухвалити рішення». Офіцери, деякі унтер-офіцери та інші фахівці, два цивільні механіки, формарсові старшини, льодові лоцмани, а також останні із лікарів, який лишився живий, зібралися в кают компанії терору. Кроз'є обрав терор не для того, щоб зайвий раз потурбувати капітана Фіц Джеймса та його офіцерів. Вони мали перейти по кризі в короткі години денного світла і сподівалися повернутися назад раніше, ніж стемніє. І не для того, щоб підкреслити зміну флагмана, а тільки тому, що в лазареті корабля Круз'є лежало менше матросів. Було легше перевести цих кількох з тимчасового лазарету на ніс, щоб звільнити кают-компанію для офіцерського зібрання. На еребусі вдвічі більше моряків злягли з симптомами цинги, і доктор Гуцер сказав, що кілька з них занадто слабкі, щоб їх кудись переміщати. Зараз 15 експедиційних провідників сиділи за довгим столом, який у січні розпиляли на коротші частини, щоб використати як операційні столи. Але зараз знову був приведений у порядок містером Хані, Теслею з терору. Офіцери і цивільні залишили свої водостійкі плащі, рукавиці, вельські перуки і шарфи на вішаку біля головного трапа, але були вбрані у решту вдяганок. У каюті витав запах вологої вовни та немитих тіл. Довга каюта була холодною, з патентованих ілюмінаторів Престона над головою не проникало жодного променя світла, бо палуба залишалася вкритою трьома футами снігу, а самі ілюмінаторі зачохлені на зиму брезентом. Лампи на китовому жирі, що висіли на переділках, старанно миготіли, але не могли розігнати мороку. Зібрання біля столу скидалося на похмурішу версію елітньої військової ради, яку сер Джон Франклін скликав майже 18 місяців тому на Еребусі. Але зараз замість сера Джона на чолі стола сидів Френсіс Кроз'є. З ближчого до корми краю столу по ліву руку від Кроз'є сиділи сім офіцерів та унтерофіцерів терору, яких він попросив бути присутніми. Поряд з ним сидів його виконавчий офіцер, перший лейтенант Едвард Літл. Трохи далі – цивільний механік Джеймс Томпсон, який в експедиції отримав звання унтер-офіцера. Але зараз виглядав худішим, блідішим і виснаженішим, ніж будь-коли. Ліворуч від Томпсона сидів льодовий лоцман Томас Бланкі, який цими днями вже навчився шкендибати на своїй дерев'яній нозі, і формарсовий старшина Гаррі Пеглер. Єдиний кондуктор, якого запросив Крозія. На цьому зібранні також був присутнім сержант Тозер з терору. Він впав у немилість обох капітанів після карнавальної ночі, коли його підлеглі стріляли повцілілих на пожежі, але досі був найвищим за званням у його сильно прорідженій групі печених раків і представляв морську піхоту. В іншому кінці довгого столу сидів капітан Фітс Джеймс. Крозія знав, що Фітс Джеймс протягом кількох останніх тижнів не завдавав собі клопоту голитися, заріз родою бородою, в якій уже сріблилася сивина. Але сьогодні він зробив над собою зусилля або наказав містеру Гойру, своєму стюардові, поголити його. В результаті його обличчя стало здаватися ще худішим і блідішим, і зараз було вкрите незвіченними дрібненькими подряпинами і порізами. Було помітно, що він дуже схуд, і численні вдяганки висіли на Фітс Джеймсові, як на вішаку. Ліворуч від капітана Фітс Джеймса з носового боку довгого стола сиділи шість офіцерів Зеребуса. Поряд з ним сидів його єдиний військово-морський офіцер, лейтенант ГТТ Леві який залишився після загибелі сера Джона Франкліна, першого лейтенанта Гора і лейтенанта Джеймса Фейерголума, вбитих тварюкою з криги. Його золотий зуб виблискував, коли він зрідка посміхався. Слідом за Левісконте сидів Чарльз Фредерік Дево, що перебрав на себе обов'язки першого помічника після смерті Роберта Сарджента, якого вбила тварюка під час нагляду за ремонтом каєрн у грудні. Наступним за Дево сидів єдиний вцілілий корабельний лікар доктор Гаррі Деєс Гуцер хоча фактично зараз він був головним лікарем експедиції і підпорядковувався кроз'є, обидва командири і він сам вважали доречним, щоб він сидів разом зі своїми колишніми товаришами, з якими служив на Еребусі. Ліворуч від Гуцера сидів льодовий лоцман Джеймс Рейт, а за ним єдиний присутній на зібранні кондуктор з Еребуса, формарсовий старшина Роберт Сінклер. Механік Зеребуса Джон Грегорі, який сидів з носового боку стола, виглядав значно краще за свого колегу з терору. Чай та поточені довгоносиком галети подавали містер Гібсон з терору та містер Брідженс з Зеребуса, бо стюарди обох капітанів лежали в лазареті із симптомами цинги. «Давайте обговоримо все по черзі», – сказав Крозія. Перше. Чи можемо ми залишатися на кораблях до можливої літньої відлиги? І похідне від цього запитання. Чи зможуть кораблі плисти в червні, липні чи серпні, якщо крига скресне? Капітане Фітс-Джеймс. Голос Фітс-Джеймса звучав так тихо, що здавався порожньою лушпайкою від його колишньої самовпевненої твердості. Моряки з обох боків столу нахилилися ближче, щоб почути його. Я не думаю, що Геребус протягне до літа, і на мою думку, а також на думку містера Вікса та містера Вотсона, моїх теслів, а також містера Брауна, мого помічника Боцмана, містера Риджена, мого старнового, лейтенанта Леві Сконте та першого помічника Дево, присутніх тут. Він затоне, коли крига роздане. У холодній кают-компанії, здавалося, стало ще зимніше і похмуріше. Упродовж півхвилини ніхто не промовив жодного слова. Тиск криги в ці дві минулі зими вичавив шпаклю з пазів між дошками бортів, продовжував Фітжейм Джеймс тихим хрипким голосом. Головний вал гребного гвинта зігнутий і ремонту не підлягає. Як ви всі знаєте, він був розроблений з можливістю втягуватися в залізну шахту, якою його можна було підняти на палубу твіндека і полагодити. Але він не піднімається вище днища трюму, і в нас більше немає запасних валів. Власне гвинт був потрощений кригою, як і стерно. Звісно, ми можемо зробити тимчасове старно, але крига проламала днище судна на скалки по всій довжині кіля. Ми втратили майже половину залізної обшивки на носій бортах. І найгірше те, сказав Фітс що від жахливого тиску криги на корабель залізні хрестовини встановлені для підсилення корпуса, і чавунні кніци або тріснули або пробили обшивку більш ніж у десяти місцях». Навіть якщо ми залатаємо всі пробоїни та якось дамо раду з ремонтом шахти гребного вала, яка протікає, і корабель залишиться на плаву, у нього не буде жодних внутрішніх кріплень проти криги. А понад те, на поздовжні дерев'яні бруси, прикріплені до бортів під час підготовки корабля до цієї експедиції, які успішно утримували лід від потрапляння через планширі на палубу, зараз, коли судно стоїть із сильним креном на корму, тисне накопичена на них крига, в результаті чого корпусні шпангоути вздовж цих брусів розкололися. Фіцджеймс, Джеймс, здавалося лише тепер, помітив, що вся увага присутніх прикута до нього. Він, немов збентежившись, відвів у бік, а потім опустив неуважний погляд. Коли за якусь мить він знову підвів очі, його голос зазвучав так, наче він виправдовувався. І вже геть прикрим є те, сказав він, що тиск криги так перекрутив Ахтер Штевень і розхитав кінці обшивки, що корпус Ребуса дуже сильно деформувався. Верхню палубу зараз вигинає догори. Єдине, що поки тримає дошки на стилу на місці, це вага снігу. І ніхто з нас не вірить, що помпи зможуть відкачувати всю воду, що натікатиме, коли корабель знову буде на плаву. Я попрошу містера Грегорі доповісти про стан котла, двигуна і запаси вугілля. Усі подивилися на Джона Грегорі. Механік прокашлявся і облизав свої порепані кровоточиві губи. На кораблі її величності Аребу паровий двигун вийшов з ладу, сказав він. Щодо головного вала, зігнутого і затиснутого у втяжній шахті, то аби дати з ним раду, нам потрібен бристольський сухий док, Окрім того, наших запасів вугілля не вистачить і на день плавання під парами. До кінця квітня у нас не залишиться вугілля і для обігріву корабля, навіть якщо подавати гарячу воду тільки до відсіків нижньої палуби, яку ми намагаємося підтримувати придатною для житла, і лише протягом 45 хвилин продовж дня. Містере Томпсон запитав Крозія, а яка ситуація на терорі? Живий скелет з хвилину дивився на свого капітана, перш ніж заговорив несподівано сильним голосом. «Якби терор сьогодні поплив, ми змогли б іти під парами не більше однієї-двох годин на день, сер. Ми успішно втягли наш вал півтора року тому, і гвинт перебуває у робочому стані. До того ж у нас є запасний, але в нас майже не залишилося вугілля». Якщо ми перенесемо сюди залишки вугілля Заребуса і тільки обігріватимемо корабель, то зможемо підтримувати котел у робочому стані і подавати гарячу воду в опалювальну систему протягом двох годин на день, аж до, насмілюся припустити, до початку травня. Але в такому разі у нас не залишиться вугілля для плавання під парами. А якщо вести мову про запаси вугілля тільки на терорі, нам доведеться припинити обігрів житлових приміщень у середині або в кінці квітня. «Дякую, містере Томпсон», – сказав тихо Крозье, не виказуючи голосом жодних емоцій. «Лейтенанти Літл і містер Пеглар, чи не могли б ви доповісти нам про мурахідні якості терору?» Літл кивнув і опустив погляд на стіл, перш ніж подивитися в очі своєму капітану. Нас не виштовхнуло вгору, як еребус, але тиск криги призвів до пошкодженню корпусі, кніцах, зовнішній металевій обшивці, стерні і внутрішніх кріпленнях. Дехто з вас знає, що перед дорис лейтенант Ірвінг виявив не тільки те, що ми втратили більшість залізних листів обшивки з правого борту від самого носа, але й те, що 10-дюймова обшивка з дуба і в'яза у носовій частині відійшла від шпангоутів і тріснула на рівні канатного ящика на палубі 3 і відтоді ми виявили, що днище з твердого дуба завтовшки 13 дюймів пожолобилося і дало тріщини у 20 або 30 місцях. «Ми замінили і підсилили дошки обшивки ближче до носа, але не можемо дістатися до днища корабля через замерзлу сльоту та ляльні води в трюмі. На мою думку, корабель триматиметься на воді і слухатиметься стерна, капітане», – підсумував лейтенант Літл. «Але я не можу обіцяти, що помпи будуть здатні впоратися з протіканнями, особливо після наступних чотирьох чи п'яти місяців тиску криги на судно». Містер Пеглар може розповісти про це краще, ніж я. Гаррі Пеглар прочистив горло. Йому, вочевидь, було незвично виступати перед таким численним зібранням офіцерів. Якщо терор триматиметься на плаву, джентльмени, тоді Формарсова команда перевстановить щогли й оснастить їх такелажем, вантами і вітрилами впродовж 48 годин після того, як отримає наказ. Я не можу гарантувати, що під вітрилами ми пройдемо через товстий лід на кшталт того, який ми бачили прямуючи на південь, але якщо відкрита вода буде не тільки під нами, але й попереду нас, ми знову зможемо йти під вітрилами. І якщо ви не знехтуєте моєю порадою, джентльмени, я пропонував би встановити щогли якомога раніше. Вас не хвилюєте, що вони зледеніють і перекинуть корабель? – запитав Грозія або що шматки криги сипатимуться цей щогл на людей, коли вони працюватимуть на палубі. У нас попереду ще місяці завірюх, Гаррі. Так точно, сер, відповів Пеглар. Мене завжди тривожить ймовірність перекидання, навіть якщо наш корабель, що має такий сильний крен, завалиться на борт тут, на кризі. Але я все-таки притримуюся думки, що краще мати стеньги піднятими й оснащеними на випадок раптової відлиги. Може статися так, що ми будемо змушені відпливти за лічені хвилини. Та й Марсова команда повинна вправлятися, сер. А щодо падіння шматків криги, ну що ж, це буде всього лише ще одна річ, яка вимагатиме від нас пильності, щоб ми не ловили гав, як і щодо тої бестії на кризі. Кілька чоловіків за столом захихотіли. Переважно обнадійливі доповіді Літла і Пеглара допомогли трохи послабити напруженість. Думка про те, що принаймні один з двох кораблів здатен триматися на плаву і йти під вітрилами, збадьорила присутніх. Крозіє відчув, що моряки наче відтанули, що в кают компанії стало тепліше. Можливо, так воно насправді й було. дихання людей повітря нагрілося. «Дякую, містере Пеглер, сказав Крозіє. «Схоже на те, що коли ми зможемо покинути це місце, то зробити це ми маємо, обидва екіпажі. На борту терору. Ніхто з присутніх офіцерів не згадав, що саме це Кроз'є пропонував зробити 18 місяцями раніше. Але кожен, мабуть, подумав про це. «А тепер давайте трохи поговоримо про цю тварюку на кризі», – сказав Кроз'є. «Ви зауважили, що останнім часом вона не дає про себе знати?» «З 1 січня до мене не звертався жоден поранений», – сказав доктор Гуцер, «І ніхто не помер і не зник з часу карнавалу». «Але люди щось бачили», – сказав лейтенант Левісконте, «Якусь велику істоту серед торосів, і вахтові матроси щось чули у темряві». «Вахтовим матросам завжди щось вичувається у темряві», – сказав лейтенант Літл ще від часів Ноя. «Можливо, воно забралося геть?» – припустив лейтенант Єрвінг. «Мігрувало? Пішло на південь або на північ?» Усі знову замовкли, обмірковуючи слова ірвінга «Можливо, воно зжерло достатньо людей, щоб зрозуміти, що ми не дуже смачні», – сказав льодовий лоцман Бланкі. Дехто з моряків посміхнувся. Ніхто з присутніх не міг дозволити собі сказати таке, бо йому б не пробачили цього гумору Шибеника. Але містер Бланкі зі своєю дерев'яною ногою мав певні привілеї. Виконуючи накази капітана Крозьє та капітана Фіц Джеймса, «Мої морські піхотинці шукали ту тварюку», – сказав сержант Тозер. «Ми підстрелили кількох ведмедів, але жоден з них не здається настільки великим, щоб бути тією істотою». «Сподіваюся, ваші солдати стріляють краще, ніж карнавальної ночі», – сказав Сінклер, формарсовий старшина Зеребуса. Тозер зіркнув на нього лихим поглядом. «Годі з цим», – сказав Крозія. «На сьогодні ми маємо вважати, що істота з криги все ще жива і може повернутися. Будь-яку діяльність поза кораблями ми маємо проводити з урахуванням необхідності передбачити способи захисту від неї». У нас бракує достатньої кількості морських піхотинців, щоб супроводжувати кожен санний загін, особливо якщо люди там озброєні і не тягнуть саний. Тож, можливо, найкращим виходом буде озброїти всі загони і збільшити їхню чисельність, щоб люди могли почергово виконувати обов'язки вартових і охоронців. Навіть якщо крига не скресне і цього літа, під час полярного дня пересуватися буде легше. «Перепрошую, за ту, капітане», – озвався доктор Гуцер. Але головне питання полягає в тому, чи можемо ми дозволити собі чекати до літа, перш ніж вирішимо, чи не покинути нам кораблі. «І що ж, можемо, докторе?» – запитав Крозія. «Мені здається, що ні», – відповів лікар. «У нас зіпсовано або зганило більше консервованих продуктів, ніж ми припускали». Закінчуються всі інші запаси. Сьогодні раціон матросів уже значно нижчий за той, який їм потрібен для роботи, щодня виконуваної ними на кораблі або на кризі. Усі втрачають вагу і слабнуть. Доплюсуйте до цього різке збільшення випадків захворювання на цингу, і, загалом, я просто вважаю, джентльмени, що небагато з нас на еребусі і терорі, якщо кораблі самі протягнуть так довго, матимуть сили і здатність вирушити в будь-який санний похід, якщо ми чекатимемо до червня або липня, коли, можливо, скресне крига. У кают-компанії знову запала мовчанка, і в цій тиші Гуцер додав. Правильніше буде сказати, що небагато людей матимуть сили, щоб тягти сани і шлюбки у сподіванні порятуватися або досягти цивілізованих місць, але вони змушені будуть залишити помирати голодною смертю решту своїх товаришів. Сильніші можуть піти за допомогою, щоб привести рятувальні загони до кораблів, сказав лейтенант Леві Сконте. Потім заговорив льодовий лоцман Томас Бланкі. Будь-хто, прямуючи на південь, щоб, скажімо, по кризі дотягти шлюбки до гирла Великої Рибної річки, а потім пройти нею проти течії 850 миль до Великого Невільницького озера, де розташована факторія, а в ліпшому випадку дістанеться туди не раніше пізньої осені або зими і не зможе повернутися назад із суходільним рятувальним загоном раніше літа 1849 року. До того часу всі, хто залишаться на кораблях, помруть від цинги і голоду. «Ми можемо навантажити сани і всі вирушити на схід до Бафінової затоки», сказав перший помічник Дево. «Там можуть бути китобої або навіть рятувальні кораблі і сані загони, що вирушили на наші пошуки». «Так», сказав Бланкі, «це можливо». Але ми повинні будемо тягнути сани сотні миль по відкритому замерзлому морю з його стиковими гребенями та ймовірними розводдями. Або триматися берега, а це шлях завдовжки понад дванадцяти сотень миль. А ще ми муситимемо перетнути весь півострів Бутія з усіма його горами та іншими перешкодами, щоб дістатися до східного узбережжя, де можуть бути китобої. Звісно, ми можемо тягнути із собою шлюпки, щоб перетнути розводдя, але це вимагатиме потрійних зусиль. Одне, я знаю, напевно, якщо крига не скресне тут, вона не скресне і на нашому шляху на північний схід до Бафінової затоки. Вантаж буде набагато легшим, якщо ми візьмемо тільки сани з провізією і наметами, вирушаючи на північний схід в напрямку Бутії, сказав лейтенант Годжсон з терорівського боку столу. Одна пінаса важить щонайменше 600 фунтів, точніше 800 фунтів, тихо поправив лейтенанта капітан Крозьє, без вантажу у ній. Додайте до цього ще понад 600 фунтів на сани, здатні витримати таку шлюбку, сказав Томас Бланкі. І тоді кожна запряжна команда тягтиме вантаж вагою від 14 до 15 сотені фунтів. І це тільки вага шлюбки і сани, не рахуючи запасів продовольства, наметів, зброї, одягу та інших речей, які нам доведеться взяти із собою. Ще ніхто не тягнув такої великої ваги у запрягу на віддаль понад тисячу миль, і більшість шляху пролягатиме по кризі відкритого моря, якщо ми попрямуємо до Бафінової затоки. Але тягти сани на полозах по кризі й, можливо, під вітрилом, особливо якщо ми вирушимо у березні чи квітні, перш ніж крига стане крихкою і в'язкою, буде легше, ніж волочити їх суходолом або по літній сльоті, сказав лейтенант Леві Сконте. «Я пропоную залишити шлюбки і піти до Бафінової затоки в порожні, взявши лише сани з найнеобхіднішим», – сказав Чарлз Дево. «Якщо ми дістанемося східного узбережжя острова Сомерсета до закінчення китобійного сезону, нас неодмінно підбере якийсь корабель. І я ладен закластися, що там будуть рятувальні кораблі військового флоту і пошукові санні загони». Якщо ми залишимо шлюбки, сказав льодовий лоцман Бланкі, перша ліпша смуга відкритої води зупинить нас, і ми сконаємо там на кризі. А чому, власне кажучи, рятувальники повинні бути саме на східному узбережжі острова Сомерсета і півострова Бутія, запитав лейтенант Літл. Якщо вони вирушили на наші пошуки, то хіба не підуть вони нашим курсом через Ланкастер-Зунд до островів Девон, Бічі та Корнволіс? Адже їм відомо про інструкції щодо маршруту, який отримав Серджіон, вирушаючи в плавання. Вони мають припустити, що ми пішли через Ланкастер-Зунд, бо він влітку майже завжди вільний від криги. У нас нема жодного шансу здолати таку величезну відстань, якщо ми вирушимо на північ. «Можливо, цього року з кригою у верхів'ях Ланкастер-Зунду так само кепську, як тут», – сказав льодовий лоцман Рейд. «Це затримає пошукові партії південніше біля східних берегів Сомерсета та Бутії. Може, вони знайдуть повідомлення, яке ми залишили в Каїрні на острові Бічі, якщо вони туди дістануться», – сказав сержант Тозер. «І вишлють санні загони або кораблі на південь тим шляхом, яким пішли ми». У кают-компанії залягла мертва мовчанка. «На бічі ми не залишили жодних повідомлень», – нарешті сказав капітан Фітс Джеймс. У тиші, яка запала після цих слів, Френсіс Роудон Мойра Кроз'є відчув у своїх грудях бурхання якогось дивного гарячого чистого полум'я. Відчуття на кшталт цього могло б виникнути після першого ковтка візки, після багатоденного утримання, але водночас воно було і геть інше. Кроз'є хотів жити. Це було так просто. Він сповнився рішучості жити далі. Він збирався пережити цю халепу, всупереч усім прикрим обставинам і богам, які пророкували, що таке йому не до снаги, що він має скоритися долі. Це полум'я в його грудях горіло навіть у нестерпні, нудотні години і болісні дні після його малярійно-похмільного герцю зі смертю на початку січня. І з кожним днем воно розгоралося все сильніше. Можливо, Френсіс Крозьє, як ніхто інший з тих, що цього дня сиділи довкола довгого столу в кают-компанії, розумів нездійсненість планів, запропонованих присутніми. Було б безглуздям прямувати на південь по кризі до Великої Рибної ріки. Було б безглуздям прямувати до острова Сомерсет, намагаючись подолати 1200 миль шляху по береговій кризі, торосах, відкритих розводдях і невідомому півострові. Було б безглуздям сподіватися, що цього літа крига скресне, дозволивши терору з двома екіпажами і майже без провізії, вирватися з пастки, в яку їх завів сер Джон. Попри все, Френсіс Крозіє збирався вижити. Полум'я жаги життя горіло в ньому, як міцне ірландське віскі. «То ми відмовилися від думки відпливти звідси своїм ходом?» – запитав Роберт Сінклер. Йому відповів Джеймс Рейт, льодовий лоцман Заребуса. Ми мали б пройти під вітрилами майже три сотні миль на північ до безіменної протоки і протоки, яку відкрив сер Джон, потім пройти через протоки Бару і ланкастер потім повернути на південь і перетнути Баффінову затоку, перш ніж знову стане Крига. Свого часу, рухаючись на південь, ми мали парову машину і залізну обшивку корпуса, які допомогли нам пробитися крізь Кригу. Навіть якщо крига стане такою крихкою, як була два роки тому, нам буде дуже складно здолати таку віддаль тільки під вітрилами і з ослабленим дерев'яним корпусом. «Криги може бути значно менше, ніж 1846 року», – сказав Сінклер. «А з моєї дупи можуть випорхнути ангели», – сказав Томас Бланкі. Зглядаючись на його втрачену ногу, жоден офіцер за столом не зробив льодовому лоцманові зауваження. Дехто посміхнувся. «Я можу запропонувати ще один спосіб. Я маю на увазі спосіб випливти звідси», – сказав лейтенант Едвар Литл. Погляди всіх присутніх звернулися до нього. Багато моряків зберегли якісь пайки тютюну, заощадили його, додаючи до Курева неймовірні домішки. І зараз з півдюжини чоловіків пахкали люльками. Від диму в кают компанії, тьмяно освітленій миготливими лампами на китовому жирі, стало ще темніше. Лейтенант Гор минулого літа казав, що він начебто побачив землю на південь від землі короля Вільяма, продовжив Літл. Якщо це насправді так, це має бути півострів Аделаїда – досліджена територія, де часто залишається смуга чистої води між Крижаним берегом і Паковою Кригою. Якщо влітку відкриється достатньо розвод, щоб терор міг пройти на південь, Можливо, всього лише трохи більше сотні миль, але аж ніяк не три сотні, які доведеться здолати, якщо повертатися назад через Ланкастер-Зунд. Ми змогли б пройти відкритими каналами вздовж узбережжя на захід і досягти Берінгової протоки. А там уже починається досліджена територія. «Північно-західний прохід», – сказав третій лейтенант Джон Ірвінг. Ці слова прозвучали магічним заклинанням. Але чи залишиться в нас до кінця літа достатньо здорових матросів, щоб укомплектувати команду корабля? – дуже тихо запитав доктор Гуцер. До травня цинга може скосити нас усіх. І що ми їстимемо впродовж тижнів або й місяців нашого шляху на захід? «Далі на захід можна буде полювати», – сказав сержант морських піхотинців Тозер. «Мускусові бики, великі олені, моржі, песці – Можливо, ми будемо харчуватися, як турецький паша, коли дістанемося Аляски. Крозьє майже очікував, що людовий лоцман Бланкіс каже, «Із моєї дупи випорхне стадо мускусових биків». Але зазвичай гострий на слівце людовий лоцман промовчав, поглинутий своїми думками. Замість нього заговорив лейтенант Літл. «Сержанте, наша проблема в тому, що навіть якщо дичина якимось дивовижним чином раптом повернеться після двох років відсутності, ніхто з нас не вміє прицільно стріляти з мушкета, окрім ваших піхотинців, звісно. Але кількох вцілілих морських піхотинців буде замало для того, щоб відкривати сезон полювання. І скидається на те, що ніхто з нас не має досвіду полювання на щось більше, ніж птахи». Чи можна з дробовика підстрелити тварин, про яких ви казали? Якщо підійти на достатньо близьку віддаль, понуро відповів Тузер. Крозє поклав край цій дискусії, повівши мову про інше. Доктор Гуцер цілком слушно раніше зауважив, якщо ми чекатимемо до середини літа, або, можливо, навіть до липня, щоб побачити, чи скресне крига, на той час ми, можливо, будемо занадто хворими і голодними, щоб укомплектувати команду корабля. І в нас точно залишиться надто мало провізії, щоб вирушити у санний похід. Ми повинні взяти до уваги, що подорож через замерзле море до Бафінової затоки або вгору до Великої Рибної річки може тривати три або чотири місяці. Тож, якщо ми збираємося покинути кораблі і зійти на Кригу, в сподіванні дістатися чи то до Великого Невільницького озера, чи то до східного узбережжя острова Сомерсет або Бутії, ми, очевидно, маємо вирушити раніше червня. Але наскільки раніше?» І знову надовго запанувала тиша. «Я пропонував би не пізніше 1 травня», – нарешті сказав лейтенант Литл. «На мою думку, це слід зробити раніше», – промовив доктор Гуцер. «Хіба що найближчим часом ми знайдемо спосіб добувати свіже м'ясо, і хвороба припинить поширюватися з такою швидкістю, як зараз». «Наскільки раніше?» – запитав капітан ФіцДжеймс. «Не пізніше середини квітня», – відказав Гуцер. Моряки, огорнуті пеленою тютюнового диму, що висів у холодному повітрі, перезернулися. Це менше, ніж через два місяці. «Сподіваюся», – сказав лікар якось невпевнено, як здалося Кроз'є, – «що умови не погіршуватимуться». «Куди вже гірше?» – сказав другий лейтенант Годжсон. Молодий чоловік, очевидно, хотів пожартувати, щоб розрядити напружену атмосферу, але натомість був винагороджений похмурими сердитими поглядами. Кроз'є не хотів закінчувати військову раду на такій ноті. Офіцери, унтерофіцери, кондуктори і цивільні, що сиділи за столом, чітко зрозуміли, який на них чекає вибір. І очікувано засмутилися. Але Крозіє не міг допустити, щоб представники командного складу обох кораблів геть занепали духом. «До речі», – сказав Крозіє легким невимушеним тоном, – Капітан Фіц Джеймс вирішив наступної неділі провести на Еребусі службу Божу. Він прочитає спеціальну проповідь, яку я дуже хочу почути, і наперед вважаю гарною вже тому, що це не буде читання з книги Левіатана. Тож я подумав, раз уже суднові команди зберуться разом, було б не зайвим цього дня видати людям повні порції грогу і почастувати їх ситнішим обідом, ніж зазвичай. Моряки почали усміхатися і жартувати. Ніхто з них не сподівався принести з цих зборів своїм друзям та підлеглим гарні новини. Брови Фіц Джеймса поповзли до гори. Його спеціальна проповідь на недільній службі божій, яка мала відбутися через п'ять днів, стала для нього новиною, але Кроз'є подумав, що було б непогано чимось зайняти геть схудлого капітана і спрямувати загальну увагу на щось інше. Фіц Джеймс ледь помітно кивнув. От і добре, – сказав Крузія вже офіційнішим тоном. Цей обмін думками й інформацією був дуже корисним. Ми з капітаном Фітс Джеймсом десь, певне, ще порадимося на одинці з декотрим із вас, перш ніж ухвалимо рішення щодо наших наступних дій. Офіцери заребуса можуть повертатися на свій корабель, поки не зайшло сонце. Щасти вам, джентльмени, побачимося в неділю. Моряки рушили до виходу. Фіцджеймс обійшов стіл, нахилився до Кроз'є і прошепотів. «Я хотів би позичити у вас ту книгу Левіатана, Френсіси». І пішов слідом за своїми людьми до трапу, де вони одягали свої промерзлі шинелі. Офіцери терору повернулися до виконання своїх обов'язків. Капітан Кроз'єв ще кілька хвилин посидів у своєму кріслі на чолі столу, розмірковуючи над питаннями, які обговорювалися під час зібрання. Вогонь бажання жити палав у його зболілих грудях сильніше, ніж будь-коли. Капітане, Кроз'є підвів погляд. Це був старий стюард ребуса, Брідженс, якого залучили прислужувати, бо обидва капітанські стюарди захворіли. Він допомагав Гіпсону прибирати зі столу олив'яні тарілки і чашки. «А, можете йти, Брідженсе», – сказав Крузія. «Вирушайте разом з іншими. Гіпсон сам дасть раду з усім цим. Не потрібно, щоб ви поверталися на Еребус наодинці. «Так, сер», – сказав старий офіцерський стюарт. «Але я хотів би перебалакати з вами, капітане». Крузія кивнув. Він не запропонував стюардові сісти. Капітан завжди почувався незручно в присутності цього старого, занадто старого для участі в дослідницькій експедиції. Якби три роки тому рішення приймав Кроз'є, Брідженса ніколи б не включили до суднової ролі і вже точно не записали б під виглядом молодого чоловіка віком 26 років, щоб обдурити комісію військово-морського флоту. Але сара Джона розважало те, що на борту є стюард, старший за нього самого. От і все. Я мимоволі чув дискусію, капітане Крозьє, про три можливі варіанти дій. Залишитися на кораблях у сподіванні на відлигу, вирушити на південь до Великої Рибної Ріки або піти по кризі добутії. Якщо капітан не заперечує, я хотів би запропонувати четверту можливість. Капітан заперечував. Навіть такий поборник рівноправності, як ірландець Френсіс Крозьє, обурився від думки, що якийсь офіцерський прислужник даватиме йому поради з питань, що стосувалися життя і смерті. Але він сказав, продовжуйте. Стюарт підійшов до книжкової полиці, вбудованої у кормову переділку, витягав звідти два грубезні томи і з глухим стуком поклав їх на стіл. Я знаю, ви обізнані, капітани, що 1829 року сер Джон Рос та його небіж Джеймс пройшли на кораблі Вікторі на південь вздовж східного узбережжя півострова, який вони відкрили і який ми сьогодні називаємо півострів Бутія. Я це чудово знаю, містера Абрідженс, сказав Крозіє холодно, і дуже добре знаю сера Джона і його небожа сера Джеймса. Після п'яти років, проведених серед людів Антарктики з Джеймсом Кларком Росом, Крозія подумалося, що він значно применшив ступінь цього знайомства. «Так, сер», – сказав Брідженс, згідно киваючи, але ні краплі не збентежившись. «Тоді я певен, що вам відомі подробиці їхньої експедиції, капітани Крозія. Вони провели посеред Криги чотири зими». Першої зими сер Джон поставив Вікторі на якіру затоці, яку він назвав «щасливою гаванню» на східному узбережжі Бутії, майже прямо на схід від нашої теперішньої позиції. «Ви брали участь у тій експедиції, містера Брідженс?» – спитав Кроз'є, зацікавившись продовженням. «Не мав такої честі, капітане. Але я прочитав ці два грубі томи сера Джона, де він докладно описав історію своєї експедиції» буду здивований, якщо у вас також знайшовся на цей час, сер. Крозьє відчув, як у ньому прокидається його ірландська лють. Зухвалість цього старого стюарда переходила усі межі. Звісно, я проглядав ці книжки, сказав він холодно. Я не мав часу прочитати їх уважно. Але яке це має значення, містере Брідженс? Будь-який інший офіцер, унтер-офіцер-кондуктор, матрос або морський піхотинець, що служили під командуванням капітана Крозія, з його тону вже все зрозуміли б і, кланяючись, поквапилися б покинути кают-компанію. Але Брідженс, здавалося, не помічав роздратування начальника експедиції. «Так, капітане», – сказав Стареган, – «бачте, но ну, річ у тому, що Джон Рос, сер Джон, поправив його Крозія». Звісно, сер Джон Рос мав тоді багато проблем, схожих з нашими, капітани. Дурниці. Він з Джеймсом на Вікторі вмерз у Кригу біля Східного узбережжя Буті і Брідженса. Саме там, куди ми хотіли б дістатися саньми, якби мали час і необхідні засоби. За сотні миль звідси. Так точно, сер. Але на тій самій широті, хоча завдяки півострову Бутія, Вікторі не зіштовхнулася з цим бісовим паковим льодом, що постійно спускається з північного заходу. Але вони провели там у кризі три зими, капітани. Джеймс Рос пройшов із санним загоном більше шести сотень миль на захід, через Бутію і замерзле море до землі короля Вільяма, яка розташована всього за 25 миль на південь-південний схід від нас, капітани. Це мис Вікторії, той самий мис з каїрном, куди минулого літа до того нещасливого випадку ходив із санним загоном бідолашний лейтенант Гор. То ви думаєте, нібито я не знаю, що сер Джеймс відкрив землю короля Вільяма, не знаю про мис Вікторії? запитав Крозія голосом, в якому вчувалося роздратування. Під час цієї експедиції він також відкрив цей клятий північний магнітний полюс, Брідженсе. Сер Джеймс є. Був найвидатнішим полярним санним мандрівником на довгій дистанції. Так точно, сер, сказав Брідженс. Крозьє захотілося вдарити його за цю ледь помітну посмішку. Капітан знав і знав ще до рейсу, що цей стариган був відомим содомітом, принаймні на березі. Після придушеного в зародку заколоту помічника купора капітан Крозьє ще більше зненавидів содомітів, яких і раніше не зносив. Я хотів сказати лише те, капітани Крозія, що після трьох зим кризи кризі з такими ж хворими на цингу матросами, як будуть наші цього літа. Сарджон вирішив, що вони не зможуть вибратися з Криги, затопив Вікторі на глибині 10 саженів біля узбережжя Буті, прямо на схід від нас, і вони вирушили на північ до острова Фурі, де капітан Парі залишив продовольчі запаси і шлюпки. Кроз'є зрозумів, що зможе повісити цього чоловіка, але не зможе змусити його заткнутися. Тож він супився і слухав. Ви ж пам'ятаєте, капітане, що парі залишив запаси і шлюбки на Фьюрі-Біч? Рос узяв шлюбки і поплив на північ уздовж збережжя до мису Кларенс, зі скал якого можна було побачити північний берег протоки Бару та Ланкастер-Зунду, де вони сподівалися знайти китобійні судна. Але протока була забита паковою кригою, сер. Літо того року було таким само холодним, якими були два наші останні літа, і яким може бути прийдешнє. Крозіє чекав. У перше від січня, з часу своєї смертельної хвороби, йому захотілося випити склянку віскі. Вони повернулися до Ф'юрі Біч і провели свою четверту зиму там, капітане. Матроси ледь не померли від цинги. Наступного липня 1833 року. Через чотири роки після того, як вони увійшли в Кригу, вони на невеличких шлюбках вирушили на північ, а потім повернули на схід і вже пройшли по Ланкастерозунду, повз бухту Адміралтейства та бухту Ради флоту, коли вранці 25 серпня Джеймс Рос, а сер Джеймс, побачив вітрило. Вони махали руками, кричали, палили смолоскипи, але вітрило сховалося за горизонтом на сході. «Я пам'ятаю, сер Джон щось таке розповідав», – сказав Крозія сухо. «Так, капітане, звісно», – сказав Брідженс зі своєю дратівливою, ледь помітною посмішкою. Але вітер стих, його матроси гребли, як прокляті сер, і вони таки наздогнали китобійне судно. Це була Ізабелла, капітане, корабель, яким сер Джон командував 1818 року. Сер Джон, сер Джеймс і команда Вікторі провели чотири роки в кризі на нашій широті, капітане, продовжував Брідженс. І тільки один моряк помер – Тесля, містер Томас, який страждав на розлад травлення, який взагалі був хворобливим. «То що ви радите?» – знову запитав Кроз'є безбарвним голосом. Капітанові боліло, що за час його командування експедицією вони вже втратили більше десятка людей. «Ті шлюбки і запаси досі на Ф'юрі Біч», – сказав Брідженс. і «Я припускаю, що будь-яка рятувальна експедиція, послана за нами, минулого року чи прийдешнім літом, залишить там ще кілька човнів і запас продовольства». Переймаючись порятунком сера Джона, Адміралтейство передовсім подумає про Фьюрі Біч, як про місце, де слід залишити запаси провіанту для нас і майбутніх рятувальних партій. Крозіє зітхнув. То ви маєте здатність передбачати хід думок Адміралтейства, офіцерський Стюарде Брідженс? Іноді так, відповів Стариган. Цій здатності десятки років, капітане Крозіє. Якщо з дурнями поведешся, то через деякий час і думати починаєш як дурень. Це вже занадто, Стюарде Брідженс, вибухнув Крозіє. Так точно, сер. Але прочитайте ці два томи, капітане. Там сер Джон усе детально описав. Як вижити на кризі? Як боротися з цингою? Як знайти скімозьких тубільців і скористатися з їхньої допомоги на полюванні? Як будувати маленькі хатки зі снігових блоків? Годі, стюарде! Так, сер. Брідженс віддав честь і повернувся до дверей, але спершу підсунув два грубі томи ближче до крозі. Капітан посидів наодинці в промерзлій кают-компанії ще хвилин десять. Він дослухався до тупоту ніг по головному трапу і верхній палубі. Це люди з Аребуса покидали корабель. Чув прощальні вигуки офіцерів терору, які бажали своїм товаришам усіляких гараздів і безпечної мандрівки. Поступово корабель затихав, відлунював лише гомін матросів, які сиділи за вечерюю з порцією грогу. Потім Кроз'є почув, як піднімаються на ланцюгах під стелю столики в кубрику, як його офіцери спускаються вниз по трапу, вішають на гачки свої шинелі і йдуть на корму вечеряти. Вони перемовлялися бадьоріше, ніж під час сніданку. Кроз'є нарешті підвівся, скотюрблений від холоду і болю в усьому тілі. Взяв зі столу два чималенькі томи, і акуратно поставив їх на книжкову полицю вбудовану у кормову переділку».